Meile tuli jõulumees, puna nina habe ees. Kingikott oli hästi suur, mantlikülles rippu suur. Lapsed alustasid kisa, jõuluvana meie isa. Ema omalt poolt veel lisas, ta on teie ronga isa.